بسم الله الرحمن الرحيم القاضي محي الدين ابن عبد رحمه الله فرمای الله الله یا سيدي ان جرى من مدعي ودمي للعين والقلب مسبوح ومسبوك لا تَخْشَ مِن قَوْدٍ يَخْتَسِمُكَ بِهِ ۖ بَلْ عَيْنٌ جَارِيَةٌ وَالْقَلْبُ مَمْلُوكٌ <تصفح> <تصفح> دا مساله ده چې موله خپللهین زمرړ کې یا مولا خپل غلا مړ کې نو دد مولاانه کساس نهاخست کي به تاستا را شي انشاءالته او خپل محبوب ته وئ و وی یا ص اے زما سیدہ ان جرا من مد معي للعين کچر تروانی شی زما دسترغو اوخ کی او دارنګ چیدنو وینه زماد از لو دزلو نه وینه روانه شي او دسترګو نه روانه شي واه کنا وینه روانه شي نپو اوکو که صفه استعماله گی او پزله که صفه استعماله گی ویسکو دیمه ویستی یا سیدی ان جرا من مدمعی و دمی للعين والقلب مسبوح ومسبوک مصفوكون مصفوحون ومصفو ندیوته سو وی وی فلا لا تخش من قودن اونې ارېږی د قصاص نو یوختص من کبیہ چتان به قصاص واغتړې شي د دکې سترګې د واجینا او دارنګې چدن هغه د زلو د واجینا ولی وی فلا عین جاریه ترگستای وینزا دا والقلب و مملوک <مس> او <ۓ> زلو مملوک ته وینزا چو سو او او یا چیزنو مملوک سو او جی پا مالک باندی چیزنو قصاص نئین لکتانو قصاص ناغست دی او زلو اس ترگست پہلی اکتر دی شیر دا او اس <مس> پی <مس> ورلی پی سناسی پی ورلی دا دی رجیبا لا یا سیدی ان جرا من مدمعی و دمی نو دا یوبا عین سرولا گئے د میب قرثو لگے مسفوحن دابه د دا استر بو سره لگے وا مسفوکن دابه د دا قرثو سره لگے نو لا تخشا دابه چې د نغو مقصود بن دی مې ارېګه د قصاص نه لا قوادا الا بالسيف يقتص منك به زكفل عین الجاریه تنل قلب ملوک جمال الدین ابن نباتا دا وی دی بس هغه د ستر زګه چې دا ویل وای دا سلیحې نه در راشي